Аж тут до неї дійшла незвична форма звертання, і вона похопилась. Е, а, «А, слухайте, а, а ви як тут опинились?» Не чекаючи запрошення, я вмостився у глибокому шкіряному кріслі. «Професія така?» «Журналістика, знаєте, дуже влізлива професія». Я зиркнув у вікно, у вороті стояв грузовик із брезентовим верхом. Дої лобуряк у плямистих комбінезонах щось вимагали від водія. Чого не зробиш, аби виконати завдання? У вас тут же варта, переліз через огорожу, звичайно. Біля очка витріщилась на мене ще дужче. Такої халепи їй, певне, ще не траплялось. Вона подивилась на пульт тоді на мене, затим знову на пульт, не знаючи, що робити. Хоч за інструкцією в очевидь вже давно мало б покликати викидаєла. Ви, ви вона й досі ще не отягнулася. Ви хоч маєте поняття, куди оце втрапили? У школу тібетської медицини, сподіваюсь, люб'язно поцікавився я. І розплився в широкій посмішці, водночас напружено стежачи за її реакцією. Дівчина, давайте говорити відверто. Я газетяр, і до Альберта Феліксовича маю ділову пропозицію, річ у тім, що наш журнал досить багато видання, нас фінансує декілька фірм, отож ми хотіли б організувати виступи Альберта Феліксовича за кордоном. Ну, зокрема, у Західній Європі. Попередні переговори вже проведено, думаю, таке турне вигідним буде і для нього, і для нас. Сподіваюсь, для нас теж. От саме для цього я переліз ваш паркан. Хуліганський вчинок, але скажіть, невже це такий злочин? Врешті-решт, вам досить наказати, я заберуся геть. Однак ви така розумна, добра, вродлива. Я змлю її чесноти, не шкодуючи слів. Невже ви зможете це зробити, навіть не вислухавши мене? Моя посмішка, певне, таки вплинула на неї. А може, вона була шокована і ще не зовсім добрила до чи, може, просто була ще за молодою для такої роботи? А вам уже трохи м'якшим тоном озвалось вона, розглядаючи мене своїми фіалковими очима. Відомо, що Альберт Феліксович не приймає газетярів. Після того, як ваша шатія братія... «Погралася з ним у кота і мишки», – несподівано поспитав я. «Ну, я так не висловилася б», – збентежилась біля очка. «Бачте, вона знову глипнула на телефони, віркуючи певне чи не гукнути, якого гевала, або він надавав мені по шиї. Бачте, Альберта Феліксовича дуже образили ті статті, де його прозивали Шахраєм і сумнівалися в його видатних здібностях». А тут іще деякі пацієнти пішли е, на повідку, підказав я з невинним виглядом. Геш, на повідку, на повідку деяких журналістів. Стоп, стоп, очі її знову зробились твердими. А ви яке видання представляєте? І хто ви таки взагалі? А ну кажіть. Я посміхнувся і залішив свою шкіряну репортерську торбу, дістав у посвідченні. Як і мій імідж, воно було не зовсім правдивим. Свого часу Тартаром підгодовувався такий собі авангардистський листок, що його видавало двоє диваків, один був інвалідом, а другий, здається, теж без клепки в голові, і я числився у їхньому штаті. «Літературно-науковий вісник «П'ята колона»» – відрепортував я. «Авангард, містика, божевільні ідеї» – це справило враження навіть на біля очку. «Ну», – промеморила вона, зеркоючи на мене з якимось аж острохом. «Не знаю, не можу обіцяти, Альберт Феліксович навряд чи захоче говорити з вами». «Ну, хіба що...» Задзышав селектор, Белявочка перемкнула тумблер и подняла слухавку. «Я», — проспевала она оксамитовым голосочком, —